Tinka, tinka, Det rullar. Det rullar. Då så. Välkomna till K-podden igen. Är det del 8, Det Del 8, ja. Ja, härligt. Och del 8, då ska vi prata om KP16. Och vi idag just är ju jag, KP-Lukas. Och det är jag, KP-Ludvig. Kåpe Malin och Kåpe Antonia. Just det, en kvartett. Ska vi börja med bara att kolla vad ni är på för humör? Ja, nej men det är väl ganska bra tycker jag. Okej okay, humör. Okej okay, humör. Malin? Jag känner mig ganska lugn, harmonisk idag. Ja, vad är det för sort humör egentligen? Höst, hösthumör tror jag det. Hösthumör, ah. mm. Jag är på svinbra humör för att vi, eh, jag spelar fotboll igår. Vi vann med 4-1 och därmed vann vi också serien med en omgång kvar, är det redan klart? Och vi kommer alltså gå upp i Elit, korpen, sju manna, södra Stockholm. Grattis! Tack, tack. Du är mållist Ja, nu har jag stått i mål i år ganska mycket. Det har gått bra. Förut har jag varit mittback mycket. Men Antonija, vad är du på för humör? Nej, men jag är på ganska bra humör. Jag är lite. Det är förkyld idag, men annars så må mår jag väldigt bra faktiskt. Ja, det är bra status på gänget. Vi skulle som sagt prata om KP16 och i KP16 handlar det om Halloween ganska mycket, för att det är Halloween på gång och det är läslov på gång, eller höstlov. Det är lite olika. Vi kanske ska ha en omröstning på webben, Malin, vad de säger. Om man, ut, Vad man kallar lovet. Ja, ut till landet. Mm. Vad kallas det? Höstlov det eller läslov? Det lägger vi upp. Gå in och rösta, vi vill veta. Parenthes, vad är läslov för något? Ja, men regeringen har ju döpt om höstlovet till läslovet. Men regeringen har bestämt, ingen, så här, ingen lag. Ja, alltså Stefan Löfven sa ju bara det helt plötsligt på en presskonferens. Nu så döper vi om det här till läslovet och han är ju ändå statsminister. Kul att kunna bestämma sådana grejer ändå. Hitta ja. på nya namn på ja, jag vet. högtider och lov. Och Badlovet, alltså, det är ganska badlovet heter. Ja, och, och apropå badlovet. Vi kanske ska hålla utkik också på KPV-webben ja. efter en liten speciell högtid som vi kallar för Badoin. Ja! Yeah. Har du hört talas om den, Antonia? Ja, men jag faktiskt, Josefin har visat mig lite grann. Mm. Så att jag har hört talas om vad ni har gjort och jag antar att det är första gången som jag ska få vara med då. Ja, kommer du att bada? Jag hoppas att jag ska våga bada, det kommer ju vara kallt. Mm. Men st står man där, barfota i Halloweenkläder, då badar man. Ja, det är klart. Det är svårt att <skratt> <skratt> och banga just där. Man vill ju inte vara sämre än alla andra. Nej, precis. För det är proffsigt att bada i Halloweenkläder. Exakt. Mm. Så kolla efter Bad och in på KPwebben också. Det är många bra grejer att hålla utkik efter på vår sajt, kpwebben.se. Då så, då har det blivit dags för eh, Detaljen Och det är ju här När alla som är med i podden eh, Väljer någonting ur senaste numret Att prata om Ska vi börja med Ludvig idag? Ja. ja, härligt Jag har valt en detalj från Nyheterna i den här tidningen Okej okay. Är det någonting jag gillar Så är det djur, Ja. Ah. Kolla på den högra sidan och se den gulliga, nyfödda noshörningsungen <laughs> Bichara Bichara på sidan 19 i KB16 Blott någon månad gammal men väldigt, väldigt gullig <laughs> ja. Född på Boråso för någon månad sedan ja, Vad mer kan man säga? Att den kommer att väga tre ton snart Ja, och det är roligt mm. och Hon har en jätte, jätteaggressiv mamma som man får typ inte gå nära ungen för då kommer mamman sätta sig i språng ja. och vill stångas Vad väger hon då? Ja men, ja, men typ tre ton. Ja, okay. som, som tre bilar bara. Ja. Inga konstigheter med det. Nej. Bra detalj. Ja, tack. Vilka är din favoritdjur Åh, oh! härlig fråga. Mm. Jag har tre. Okej. Okay. Förutom då En annan jättebabys, Elefanten. Ja. Oh. Det finns en gif som jag brukar kolla på. på. <laughs> <laughs> men elefantbabys <laughs> på något typ zoo i något väldigt varmt land. Som försöker bada i en jätte, jätte, jätteliten pool. Och eh, liksom vika in alla, alla olika kroppsdelar i den här lilla, lilla poolen. Otroligt gulligt. Mm. Och det är något just med att de är så stora men samtidigt så små. Och har så dålig koll på alla så här snablar och ben och, och allt. Elefanten, ja. supergullig. Det är inte alla som har så här favoritgiffar. <laughs> de... har, har du ett bibliotek? Ja, uh -huh. min senaste, den har inget med ungar att göra. Men <laughs> det är nej. väldigt rolig. Det är en, en hund och en gås. Och gåsen jagar hunden runt en stor sten. Eh, oh, ja, Runt, jag runt, sett runt, runt i 30 sekunder. Men de typ byter om håll vid något tillfälle. Men något till. varför hunden? Uh -huh. tänker ju varje gång den kommer till, liksom, har gjort ett varv? Uh -huh. Nu är nog inte gåsen kvar. Nej, och då kommer gåsen igen. <laughs> får den ta ett varv till. Uh -huh. Ja, den är underbar. Mm. Men, Just <laughs> fler det. gulliga djurbäbisarv. Ja, Sjölejonet. Ah, har ni sett en sjölejonunge? Nej, jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Det är något väldigt speciellt med djurbebisar som föds med mustasch. Mm. <laughs> och sjölejonet, sjölejonet föds med en väldigt lång och härlig mustasch. Oj, supergulligt. Gulligaste djurungen, giraffen. Oh. Ögonfransar, kanske fem centimeter långa. Den är jättelång men ändå liksom lite kortare och på samma sätt som elefanten så är lite ostyrig liksom. Vacklar omkring där på savannen och är supergullig. Det var mina topp tre. Gulligaste bebisarna. Ja, vi går väl laget <laughs> runt där. Det är ju Malins tur. Alltså mitt detalj är faktiskt en grej som jag har testat själv. Det är att göra Halloween godis. Oho, det är det bästa. För där vill jag tipsa lite extra om att det kommer att finnas en film på Kopsys Youtube kanal där man kan se hur man gör maskerna som finns med i äckligt gott jobbet. Och jag har gjort de här maskerna några gånger så jag vet att det kan vara en bra hjälp att kolla på filmen. Mm. Och också att det är värt att göra maskerna. För de ser riktigt äckliga ut och blir goda faktiskt. Ja, just det. Mm. Jag kan säga att alla de här sorterna ser väldigt äckliga ut. Mm. Ja, men det är som men... att hjärnan blir lite förvirrad. För mm. man äter någonting som ser ut som att det inte ska smaka gott. Och sen är det jättegott ändå. Ja, för ni har ju fått smaka på de här. Ja, såklart. Och vilken blev er favorit då? Smakmässigt eh, var ju råtthjärnorna. Tyckte jag var väldigt, väldigt goda. Mm. Ja, rösta snorkråkor. <laughs> ja, jag tycker nog kattbajset ändå. Du gillar mm. kattbajs? Ja, jag gillar ja. ja, den hade jag svårt för att, att få ner den var väldigt, väldigt, väldigt naturtrogen. Ja, alltså, den ser äcklig, äcklig den, ut. Den ser ut, men du, den var jättegod. Men hade du blundat hade du knappt känt skillnad mot en perfekt chokladboll. Nej, nej, då hade du inte varit någon skillnad. Men jag tycker ändå att smakmässigt kanske inte röstar på maskerna, Men då, där tycker jag att öronvaxet. För det blev sån härlig kontrast <laughs> mellan en mjuk marshmallow och lite krispigt mm. vax. Och hugga in i <laughs> Man har precis hämtat sig från förra podden när vi provade en massa äckliga grejer. Precis. Då kommer det här? Men här ser ju bara äckligt ut i alla fall. Mm. Ja, men det var ju roligt för förra podden så vissa av grejerna såg ju helt okej okay ut. Mm. Ja, var men, tvärtom. Ja. Alla tyckte att de var äckliga på sitt sätt. Och särskilt den här frukten då, du är en fortfarande mardrömmar av den där mm. löksmaken. Men jag tänker också att det här kan vara ett tips, inte bara som halloweengodis utan om man vill behålla snackset för sig själv hemma. Så Smart, tror jag det att det vuxna mm. Kanske avstår från att äta den här typen av godis. Genialt. Mycket bra. Så får man ha allt. Även sådana här äh, syskon som är lite i tonårsåldern. Och, och tycker att saker är äckliga hela tiden. De kan man nog ja. reta upp med sånt här. Mm, Antonia då. V vad har du tänkt på när du har bläddrat i KP16? Oh, det finns så mycket som jag tycker om i KP16. Men jag måste nog ändå säga att jag gillar bilderna på han som får vara... På flygplatsen. Med säkerhetsansvarig. KB fixar. Äh, Exakt. För det är, mm. För att det, det är Man vill ju så gärna bara testa och göra alla de här grejerna själv. Så att då blir det så här. Oj vad coolt det ser ut. Jag blir bara väldigt, väldigt sugen på att åka i den här ruskanen mm. det är också spännande då. Joar som killen heter. Han, är, han drömmer ju om att jobba med flygsäkerhet. Och sådana grejer kan vi fixa. Ingen annan får ju någonsin prova de där upplåsbara ruschkanorna och flytvästarna. Alltså för man får inte latcha med säkerhetsutrustning. Så han fick vara med på en riktig övning. Och en väldigt smart grej tycker jag. att Det börjar med att han var flygrädd. Ah. Och så lärde han sig mer och mer om flygsäkerhet. Och så nu tycker jag att det är kul att flyga. Ett bra sätt att övervinna rädsla. Att liksom lära sig mer om någonting som man är lite rädd för. Precis. Mm. Jag har ju tänkt mest på den här artikeln på sidorna 10-13 om sociala medier. För jag tycker det är så himla intressant det med att det är 13-årsgräns egentligen. Fast den gränsen har företagen själva sagt. Det är ingen lag eller så. Liksom. Och att vissa tycker att den är så himla viktig och många andra struntar helt i gränsen och fyller bara i att de är 88 år eller något och har Insta och Snap och sådär. Jag själv tycker väl att om man pratar med sina föräldrar så kan man ju själv bestämma när man ska testa olika sociala medier. Och tycker man att det är tråkigt eller läskigt på något sätt, då stänger man ju bara ner sitt konto. Liksom. Så alltså jag ser inte riktigt att, att det ska vara så himla exakt och precis att det ska vara just när man fyller 13. Och där håller ju den här forskaren som är på sidan 13 lite med mig också. Elsa Dunkels. Ja, hon har ju läst och forskat mycket om barn och internet- men vi är också överens om att det är viktigt att man är överens med sina föräldrar. För börjar man ljuga om att man finns på olika sociala medier då blir det ju oftast problem alltså. Om man inte berättar vad man har för konton och så. Malin, du som är förälder, ska man följa sina barn på typ Insta? Mm, det tänker jag att man får bestämma tillsammans med sina barn. Ja. Och de tycker okej. Okay. Men jag tror jag kommer att tänka på ett ganska bra knep. Ja. Att man då kan ha som tips till sin förälder. Att kan, kan vi kan väl inte skapa den här användaren tillsammans. Mm. Och så kan vi tillsammans ta reda på hur man anmäler. Om det händer någonting och liksom hur den här appen fungerar. Då tror jag att föräldrar känner sig mer lugna med det också. Och tycker jag att det känns helt ja, okej. Okay. Mycket handlar ju säkert om att föräldrarna inte riktigt förstår själva Vad som pågår på mm. sociala medier. Så då kan det vara bra att kolla tillsammans och se... Hur funkar det? Vad gör man? Särskilt snäpp är det väl många vuxna som inte har skaffat själva. Mm. Om man har föräldrar som är osäkra på det här, Då kan man väl bara be dem läsa den här artikeln också. För där pratar vi med barn som har olika åsikter. Mm. Och med en forskare som förmodligen har bäst koll i Sverige på det här. Så det tycker jag är ett bra tips. Men apropå snap så, så är ju KP där nu. Posten. KP understräck kamratposten. Och det är samma som vi heter på Instagram. Va? Mm. Om man tycker att det verkar klurigt så kan man ju ta senaste KP och bara scanna snappkoden ah. som finns längst fram i tidningen. Vi har ju Snapkoden. Absolut enklaste sättet. Mm. Sidan två, mm. snappkoden. Vi vet ju att många av våra läsare är under 13, men många av dem har ju både Instagram och Snap och får vara på Youtube och sådär. Så därför vill ju vi också vara där och det, det, det är viktigt att ni hittar oss där så ni hänger med i, i allt vi gör. Det som är bra med våra konton är att de är ju fria från reklam. Som nästan inga andra konton på Instagram till exempel är. Så jag tycker att ni ska följa KP. Det var ingen som valde den mexikanska dödsmasken som detalj. Nej men jag gillar den mycket. Jag med. Jag skulle vilja bara höra lite. Vad är det för konstigt? Antonio? Det kan jag berätta. Om. Ja. Jo, det är så att i Mexiko så firar man alla helgorna, Men på lite annorlunda sätt jämfört med vad man gör i Sverige. Då heter det Det dödas dag fast på spanska då. Mm. Och det är som en stor fest egentligen. Det är mycket pynt och man ställer fram sådana här skallar. Och man målar ansiktet. Men är det som någon sorts parad? Eller? Ja, det finns parader. Okay. Man firar liksom olika i olika byar. Ah, ja. Så att det kan skilja sig väldigt mycket beroende på vart man är. Men är det det att man hyllar de som har dött liksom, och, och deras liv? Ja, så att det handlar mer om livet- än om de mm. Är det någon annan som vill tillägga något? Den här podden? Kan du inte ta, äh, mm. säga hur man hittar oss igen? Jo. Mm. <laughs> Ett bra sätt är att kolla på sidan 50 i tidningen. Där står ju alla våra olika adresser eller namn på sociala medier. Men vi måste ju säga dem också. Liksom. Vi har ju Youtube-kanalen som heter Kamratposten. Just det. Den, här, den här podden som heter K-podden. Den hittar man ju på vår sajt. På vår Youtube och där poddar finns. Eh, Instagram. Där heter vi bara kamratposten. Mm. Sen har ju jag ett konto. Kp-lukas. Och så finns ju Kp-jossan. Och Kp-maria. Där ni får se vad vi hittar på. Eh, men vårt stora konto heter ju kamratposten. Då. Eh, ni som gillar Twitter. Lite mer bokstäver än bilder. Eh, där heter vi kp Understreck, kamratposten. Ja, Facebook förstås för mm. er som är där. Men äh, det är ju mest äh, lite äldre på Facebook, sådana som vi. Har jag glömt något? Mm. Nej. Nej. Då får du lägga på någon skön avslutningslåt, här Malin. Och så, så får vi säga bara hej då. Hej då. Hej då. Hej då.